Чудомир, тетанус, три дни и три нощи валя дъжд, вятър брули, сняг прехвръква и обозните. Коне, гладни и на открито, изпаднаха в отчаяние и песимизъм. Черни от линейка седемнато и отгоре се разболя даже. Сгърчи се, разтрепера. и долната му устна увисна. Въртяха се около му войниците, вода му предлагаха, малко стара слама му. Намериха, а той уж вегетарианец и въздържател, а клати глава отрицателно. Не ще и не ще. Да е урочасън думат, не е за вярване, защото не го е срещал даскъл, ни. Поп да е слънчесъл. как сме дошли, слънце не сме видели, да му е. Домъчнило пък нещо, не може да каже животното. Мислиха, мислиха, па съобщиха по телефона да дойде веднага ветеринарният. Лекар. И като му съобщиха да дойде веднага, той пристигна на другия ден, след обед, а черно се сгърчи още повече и долната му устна допредо занята. Пристигна докторът, облече бялата дреха, намести очилата, застана на 10. Крачки от него, гледа, гледа, пък като се дръпна още толкова назад, размаха ръце и се развика. Безобразие! Защо сте чекали досега? Защо не сте ми обадили? Какво сте, зяпали? Не виждате ли, че животното умира, а? Хайде, веднага да го махнете, тука. Още сега да се изкара вън от града, да се застреля, да се полееса, газ да се запали и след това да се зарови дълбоко в земята. Хайде! Хайде, бързо! Моментално, че това е най-страшната, най-заразителната болест на земята. Това е тетанус, разбирате ли? Тетанус. Просто ужас! Разтичаха се, разбързаха се всички, двама войници го отвързаха, поведоха. Гои стикане, сдърпане го повлякоха към края. А черньо петля и крака, едва едва пристъпя и повърви, повърви, спре. Повърви, повърви, пак спре. То ако така продължава, дума единият, не ще стигнем до края на града. И след демобилизацията, ами иди намери една супа, че да почнеш да удряш. Отби се другият в някакъв двор. Изнесе суровица и почна да налага черня, Енергично и систематично, по гърба, по корема, по краката и после пак. Отначало. Той удря, другият дърпа повода. той пердаши, онзи опава, викат, псуват. А конят дига пара, облен в пот и крачи, сякаш ще му раздават прощепалник. Най-после помръкнало стигнаха на край града. Спряха край един дол и почнаха да се питат. Е, сега какво щяхме да правим най-напред, че каквото рече докторът? Трябва да го застреляме, а пушките ни, забравихме ги. После, после щяхме да копаем ров, а мутика и лопата. И тях забравихме. Тогава, тогава и газ нямаме да го полеем, и кибрит нямаме да го запалим, и тъмно. Стана вече, ами да го оставим тук, че утре ще видим. Къде ще идете я? Кранта. Не видиш ли, че е пътник за оне свят? Както го оставим, тъй ще го заварим. Чета иде. Най-много да вземе да умре, а умре ли една грижа? По-малко. Речено и сторено. Оставиха черня да размишлява по положението през нощта, а те се прибраха. Наспаха се и сутринта рано в въоръжени до зъби, пристигнаха на лобното място. Като пристигнаха, гледат, озъртат се, няма ни кон, ни дявол. Да е пукнал, дума единият, и да са го изяли кучетата, трябваше поне. Ребрата намерим тук за веществено доказателство, да е възкръснал, Не е. Писано до сега в черковните книги четверо много да е правило подобни чудеса. Хай да му се не види макар. Седнаха, мислиха, круиха, па единият се обади. То смислене не става, а сходене. Е да се опътим да пребродим наоколо. Да открием понедира от него, защото иначе, научили се началството, нас, ще застреля, ще ни полее с газ и ще ни зарови дълбоко в земята. Да тръгнем, надолу към онова близкото село. Поеха двамата, повървяха, повървяха и не ли шли, насреща им един Чичо. Чичо бе, не си ли срещал и пътя болен кон? Болен кон ли? Болен, болен, един болен черкон. От заразителна болест... Знаеш, Тетанус. Хъм, рекал Чичото, болен не съм срещал, ама един здрав здравеничек чер. Коно тъмно го гледам да пасе в общинската люцерна до воденицата. Хукнали се надолу войниците, стигнали до воденицата, кога погледнали, що? Щеш? Същият черня от Линейка седем без никаква разлика. Хо, че каква беше тая и каква стана, пита Смаян единият. Защо? Че уж заразен, уж умира, а то? Заразен вятър. Да вържеш и доктора да стои три дни и три нощи гладен. На студа и дъжда, че ще го питам аз него. Добре да но нали беше сгърчен, нали трепереше и не можеше да ходи. От какво оздравя тогава? От суровицата от какво? Да те подхвана аз тебе с оная голяма супа, че ха по гърба, ха по корема, па по краката, да ти разтрия и кожата, и... Кокалите, че да почне да излиза от тебе пара, не тетанус, а холера и чума. Да са те натиснали, ще се оплашат и ще изхвърнат завчас.